4. Testamentul unui poet necunoscut Din cel ce sunt acum, o jumătate e cât paci să zboare către stele. Las dracului necazurile mele și un post vacant la contabilitate. Las dragei mele scumpa libertate, de azi încolo poate să mă înșele. Nepoților le las instincte rele, dușmanilor o dragoste de frate. Las doamnei șvarți în urma mea. Un nume și în loc de bani, supremă mângâiere, un geamantan cu opere postume. Și plec râzând de propria-mi durere că tuturor vă las această lume, dar tuturor vă zic la revedere.